Zumalakarregi Museoa Girratia. Radio Museo Zumalakarregi. Ostira lero, ostira lero, Zumalakarregi museotik, etortzen zaigu e, gure gombi datua eta bera ondo ezagutzen duzu edu denak, Xabier izaten da. Ah, baina gaurre, ez da, Xabier kerejeta gure artean, horrezko e, bat, beste lagun bat, e, etorri zaigu, e, Zumalakarregi museo horretatik, Mikel Alberti da bera, arratzaldeon, Mikel. Arratzaldeon. Izan ere, izan ere, gure Xabier dago ez da, aita izateko puntuan edo izan berri, ez dakigu. Ez daki guzti hurra hindi, baina hortan omen dabil. Bueno, ba, animoak e, bera jentzat, eta dagoeneko, e, ba, aita egina balden badugu, ba, zorionak eman marko dizki eguen mendik, eh? Hori da, zorionak. <laughs> zorionak, bai. Eta, esan bezala xe gaurkoan ere badugu zumala karrekin museotik etorritako lagun bat eta berak egingo dugu Mikel Alberdi pertsonaia ja berri baten aurkezpena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 Ezaigau zua, ba, Mikel, e, zein pertsonaia da gaur aurkeztu behar dugu Gaurkoan afarra da, Javier Mina du izena, eta otanon jaio zen, e, iruina inguruko errixka baten, mila ezazpirunda largoita bederatzean, eta mila ezortzirunda amazazpian iltzen Mexikon. Urrutira joan zen, eh? <laughs> Hiltzera gure gizena. O gizona. Esan duzu, Javier Mina. E, nik uste dut beste minaren bat ere aurkeztu e, izan dugu lasaio honetan, espos mina edo... Hori da, espos mina gerrilaria. Bai, e, bere osaba zen, hau, ah. hau ilo bat dugu. Eh? Mm -hmm. Gaur hau aipatzen duguna ilo bat dugu. Baina e, kuriosoa bada ere, bera oso gaztea zen, baina E, Nafarroako gerrilen buruzagi e, izan zen bera, osaba baino lehen. Eta frantsesek preso hartu zutenean, bere osabak, ba, pixkat bere ospea, e, nahiko ospea jasoa bai zuen, e, gure Javier Mina honek, mm -hmm. ba, bere abizena aldatu egin egintzuen, ze, e, bestea zen Francisco espoz hilundain. Eta ilo ospea jasotzea espoz Mina jarri zuen. Ara? Ara? Beraz, espos mina bezala ezagutzen e, e, dugun hori, e, etzen espoz mina esateko. Ez, ez, eh? zenean etzen espoz mina. I e? Ilobaren, e... Ilo izena, ez de, lehenengo bi urtetan mila e, sortziron da sortzitik, mila sortziron da marrera, gerrilaren buruzagi hau izan genuen, Javier Mina, eta orduan, ba, bere ilo ospe hori edo gordetzearen uh -huh. ala zuen. Eta zerbaiterako erako balio izan zion, e, taktika horrek, izan aldaketa horrek? <gül> bai, e, gainera, gero be, berez, e, nahiko ospetsu egintzen, askozez ere ospetsuago orain dik espozi mina hau osaba eta gure Javier mina hau e, Frantzian preso egotetik bueltatu zenean 14.00 da Malauean bera kantzeko zerbait zuen. bera mina larrea zen deituraz eta osabaren ospea erabiltzearen edo mina i espoz jarrizun itena haizu <risa> azetrekima juk ez da e, hor osaba eta iobaren e, artean bueno, gerri, jarea, gerri jaria dugu beraz e, beste Javier Mina hau ere, baino, bueno, bere osaba bezain ezaguna e, etzaigu, eh, naiz eta garaiaietan halako e, bai, kompetentzio dela be... eta bat izan bien artean, bai, eh? bere garaian e, oso famatu izan tzen, bera osaba baino lehen, baina geroztik ba, galdu egin zaigu historian. Uhum. Bera Eta gerritan sartu baino lehenago zertan bai, dutu zen? Bera ikaslea zen, eta horregatik deitzen zioten e, Minael Estudiente, edo Minael Mozo baitare, oso uh -huh. gaztea bai zen, emretzi has izan ja, uh -huh. eta iruñan azizan ikasketak egiten, eta zaragoza joan zen, e, ikasketak jarraitzera. Ordun gerra alertu zen eta berriro irunera bueltatu zen eta han antolatu zuen e, lehenengo guerrilari taldea nahiko borroka gogorrak izan zituen frantzesekin, e, bai Nafarroan, Aragon eta Herriose aldean, baina e, bueno, arispe generala ere uste eta ipatu duzuela no hori bai. e, frantzesekin zetorren naiz eta euskalduna izan bera ere uhum, ba, egin zuten pastoral bat eta bai, guzti arispe generalari bai, bai, ere bere garaian hori bai. izan zuen bere atzetik eta azkenean harrapatu intzuten. Harrapatu <risa> zuen arte beraz. <risa> bueno, eta behin harrapatu eta kartzelara imaginatzen dut. Bai, e, salaketa baten mitartez edo izan eh, bera harrapatzea Labianon harrapatu zuten eta normalena, eh, garai hartan e, frantsesek e, gerrilari bat harrapatzen zutenean, e, segituan fusilatu iten zuten. Mm -hmm. Baina kasu honetan Batetik berak eindako e, ba, preso frantsesei e, nahiko tratu ona ematen omen zielako, eta bestalde Iruñako personaai ospetsu batzuen eragina zela eta ba, fusilatu beharrean preso eraman zuten bintzenko kartzelara frantziara.: mm -hmm. Bueno, behin eta har e, arrapatatu tratu hori jasan e, eta gero esan daiteke, E, seguro enik bueno, alako ospe bat ere emango ziola horrek. Bai, gainera hain zuzen... Eh, eh, Bintzeneko kartzela honetara eramate horrek ere, bere ospea bazuen, ze han Napoleonen etxai ondienak eramaten omen omentzituzten ara, ba imonarkikoak, er errepublikazalea morratuazirenak, e apespikuak, kardenalak, eta palafos, hain famatu egintzen Zaragozaren defendatzailea ere kartzela hartan bertan egon zan. Eta berak hori ba, lau urte pasa zituenan eta nahiko proxatu hemen zuen ba, taktika militar berriak edo ikasten. Holako jendearen artean nazu bazuen eh, aprobetsatzerik nahi izan eskero hori egia da. E, kartzelatik eh, atera zen egun batean eh, hau ere eta eh, zertan naitu zen. Ba, en Gerrabukatu zenean noski eh, ba, libre utzi zuten, Nafarrora itzuli zen, Baina e, Nafarroan egoera ba, asko aldatu zen, bera, liberala zen, osaba babezela, eta e, berriz Fernando Zazpigarrenak ba, absolutismoa ezarri zuen, bera e, koroara iritsi bezain laster. Ordun saiatu ziren e, altsamendu bat egiten, eta iruñako ziudadela hartzen, e, Javier Mina intzu zen, baina porrota izan zuten eta, frantziara erbesteratu behar izan zuten, bai bera, eta bai osaba. ba. E, Han, frantzian e, zegoela, frantziatik Inglaterrara joan zen, eta Inglaterra, Inglaterran e, Ego Amerikako independentzia zale batzuekin edo harremanetan jarri zen. Eta... Ezugarria esan orduko giroa, ez da? Bai, bai, bai, liberanen artean, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, i da eta ba, hori Mexiko askatzeko edo espedizio bat antolatzen hasi zen. Eh? Bere osabakin kontaktua galdu zuen bera bere, bere, bere marta hartu zuen eta IT aldera joan zen Estatu batuetara ere bai, eta IT nain zuzen Simon Bolivarrekin Li e, libertadadore famatuarekin harreman e, eta jarri zan.. Bueno, Beraz e, ja, e, jarri dugu e, Espo e, Min Mexikon, Eta Mexikon e, Simon e, Bolivarrekin, eta zer, honek e, lagundu zuen bat e, bere e, asmo oiek betetzeko, edo... Bueno, berarekin harremanak e, izan zituen, baina e, Bolivar ezagutzen dugu Hego Amerikaren e, libertadore bezala. E, Bolivar gehiago ibili izan Bolibian, Venezuelan, Kolombian, Perun eta auberriz Mexikon geratu zen. Mm -hmm. Orduan... Gainara guzti du eta zuzen ere eta e, beti ere pertsoneak ilustratzeko e, musika pizka bat ere jartzen dugu eta Mexiko aldortako musika dugula gaurkoan, ez da? Bai, ala da, gaina Javier rekaukeratua. <laughs> bueno, ba, Javier rekaukeratua eta Javier Mina hitz egiten jarraitzeko musika mexikarra gaur gure artean. maan entuk bel, lekuk leko aya wala sakpakal, kat in tukla tot in kuluk balestun -ba ta eta grabazio bitxia da, ezta? Bai, Javier eh, olako musika asko ustatez da izkiliota <risa> Bai, badiru di, armónika edo... Bai, es, es, la, bueno, edelki, Mexikon eh, gaude, eh, Javier eh, mina bertan eh, dago Eh, esaten zenuen nola Bolibarri bili gehiago ibilizela eh, Ego Amerikan ez da batetik bestera hori da, bai eta mm, ez zuen lortu bere, bere asmoa, bueno nola bait lortu zuen Espainiarekiko independentzia baina bere asmoa zen e, Ameri, Ego Amerikabatua e, estatu batuak bezala da, Ego, Ego Amerikako estatu batuak eta hori zuen lortu Enpresa hundia izan hori gizon bai. batentzat, eh. <laughs> Gehiago. <laughs> Beraz, eh, e, Mexikon e, segolarik, eh, zuen gizon honekan? Bueno, 1817an iritsi izan hara eta hilabeteak pasat zituen e, askoz ere ugariagoa ziren Espainiaren aldeko tropa realisten kontra borrokan. Gurbez da, hemendikan joun eta e, bueno, han Bueno, hemen di joan dako besten kontraritzea, ez da, Espainioen kontraritzea. Baina, baina nolapait berak bere ideia liberalak ere han gauza bera defenditzen zuen. Aina, han aplikatu nahi zitu. Espainioan ja? ezin zuen edo aldegin egin behar izan zuen, eta ara joan zan, eta han ere e, liberalismoaren alde edo e, borrokatu zuen, noski errealisten kontra. Mhm. Uh -huh. Eta pensatzekoa da, hemen hain eh, ondo joan ezita izkion eh, teknika gerrilariak ere aplikatu konzituela bertan. Hori da, bai hori eta bai gero frantzian ikasitakoak, eh, kartzelan egon zan gara jortan eh, obetu zituen bere taktikak. <gülüyor> Baina dena den preso harrapatu zuten, asko ere gutxiago ziren eta honetan bai tzuen eh, eskapu. Tratu bere ez, ez Honetan fusilatu zuten eta gainera bizkarrez, hain zuzen eh, traidoreak bizkarrez fusilatzen zituz eta hau espainirekiko traidorea, zen. Ze amaiera tristea, ez da? Enbeste borrokatu zen gizon batentzat. Traidore Espainirako jakina? Bai, ze orain ura, Mexiko deitzen dugun ura, e, birreinato de Nueva España, zen. Eta orain urte batzu pasako ziren Estados Unidos de Mexico bihurtu arte. Uhum. Orduan, ba, ba, bera nolapait Espainiaren kontrako traidori izan zen. Bueno, Baina, Mexikaren tzat... E, e, E, txana inolaz ere traidore aritu? Ez, ez, eroi bat da. Na, e, da? Bai, bai, ala da. Mexikon e, independentziaren kolumnaren monumentoan lurperatua dago eta sekula hitzaltzen ez den sua daukan bere gainean eta me mexikarrentzat zat ba, bere independentziaren eroi bat da. Ikaragarria da eta nola olako pertsonaia bat, ez da? Bueno, hemen jaioa, hemen ibilea, hemen bere historia, E, jorratu duena, Mexikon e, alako ospe eta haientzat bueno, alako heroi den pertsona bat, e, hemen eta gure artean, era bat e, ez ezaguna izatea. Hori da, e, kuriozoa da, baina ez da inkuriozoa, bestalde, ba, bere biografoak, estatu batuarrak eta Mexik izan dira, e, hemengo histori gileak ez dira, berataz bat ere arduratu, eta Ba, nafarroako historia liburuetan apenas agertzen da, eh? Batzutan erreferentzi txiki bat, baina beti ere hemen gerrilari bezala egontzan garaiaiari buruz, baina gero Mexikoen egin zituena eta zeta inork eztu ezer eh, aipatzen, ez? Eh? Eta hori da, ba, suposatzen da traidore ematen zaien ordaina. Mm -hmm. eh? Gure kasuan ez padugo traidoretzat hartzen ere. Mm -hmm. Pentsatzekoa da eta horrelako Bueno, Komatxerten traidore eh, asko eh, egon dela ezta, da eh, historian, eta eze gurenik, ba, Javier Mina eh, guretzat eta jende askorentzat eh, ez ezagun bat izan den ebezela Ba, horrelako asko eta asko geratuko direla historia aipatu gabe? Ba bai, baliteke. Ze azken finean e, historiakilek aukeratzen dituzte beraien e, lan esparruak edo noriburuz lan egin. Mm -hmm. Eta kasu honetan pena da, ze nik uste nafarroentzat ba Ba, oso personai interesgarria dela, baina Nafarroko historiak ba, ez tira hortaz arduratu dirudien ez, eta hain zuzen guk lan hau prestatzeko erabilitun liburua ba Eh, mexikar, mexikar histori gile batek egindakoa da eta Buenos Airesen erosi nuen ze hemen ere ezta, ez, ezta burkitzen mm -hmm. eta zuk uste duzu gaur egun eta gaurko e, historia e, historialari edo zareten hon e, artean Badago olako borondate bat, pixka bat olako pertsunaiak erreabilitatzeko eta errezkatatzeko. Ba, nik uste baietz. Eh? Nik uste orain jende, bueno, desiente, ari gara lan hauetan, eta ba, nik uste aukera ona dugula. Ez? E, le, gauza asko geratu dira itzalean, eta itzaloiek argitzeko ba, aukera aparta dugu orain eta hortan, hortan saiatzen gea bai gu museoan eta gai beste batzu e, bereien lanekin. Mm -hmm. Bueno, museoa aipatzen duzulaik e, bihar homenda e, ez dakite nazioartean edo e, museoen eguna. Bai, eta zumalakarregi museoak badu hasmorik e, biharkoa nola ere hospatzeko. Bai, e, guk gertatzen dena da hain ba, zuzen bihar estu hospatuko eh? datorren astean ez urrengoan aste ospatuko dugula. Atzeratu induzue pixka, pixka bat. In pixka bat eh, hain zuzen eh, bertako ormaizteiko umeekin eta talier batzuk eh, dauzkagulako aster, astean behin eh, lan egiten dugu beraiekin eta beraiek prestatu dute eh, gure festa hori. Eh, hain zuzen ba karlista eta liberalen arteko borrokatxo bat edo, eh, joku batzuen bitartez egin eh, borrokatxo bat antolatu dugu eta hilako baita bederatzirako atzeratu dugu zerkin Bueno, ba, egun on bate pasa ezazula e, bai hogeita bedderatzio hori da bai biharkoa ere. Eh? Hor museoetako langile zaretenok, Ba Mikel Alberti eskarrek asko gaurkoan egin di guzzuune pertsonaia honen aurkezpenagatik Javier mina izan da gaurko gure protagonista. Ur Urren arte. Huren arte.